Slouží nám tomu text, který probíráme večer. Vystání víry v Mahajánu. Dozvěděli jsme se, že Mahajána není nic jiného, než naše vlastní vědomí, hm? které jehož omezení jsme my sami. Hm? Nikdo jiný nám nebrání, než my sami. Hm? No a aby jsme to pochopili, meditujeme na jevy, jakožto, jevy bez vlastní podstaty, hm? což je vlastně základ buddhistického učení, souvislého vznikání, hm? My jsme souvislé vznikání jako subjekt, to, co vidíme, je též souvislé vznikání jako objekt. No a to navazuje na filozofii jogi, filozofii taoismu, která tvrdí, že makrokosmos a mikrokosmos se od sebe nedají oddělit. No a my jsme částí toho makrokosmu a každá část nás je právě částí makrokosmu. A v tom je nedualistická realizace též. No a v tradici, s kterou se teď zabýváme večer, vlastně jediná možnost, jak to poznat, je poznat vlastní mysl, jak pracuje. Čili pozornost se obrací k mysli samotné. No a to je základ meditace. Vše se děje vlastně v mysli. Hm? No a to je též učení jogi. Vlastně skutečná yoga začíná, jestliže eh, se stáhnu domů hm? tam, kde bydlíme. Jenomže z hlediska buddhismu tam nebydlí já, ale tam bydlí velká mysl. Hm? A ta velká mysl v Mahajanovém učení, jako Mahajanová Nirvana Sutra a tak dále, vlastně se přibližuje učení Vedanty. Ta velká mysl, to, ta je stála ta je slast a ta je skutečné velké já, ne atma ale paramátma, Hmm? To je učení eh, amalgamace eh? hinduistického učení a buddhistického učení. Ovšem, v buddhistickém učení tato amalgamace je na základě takzvaného přirozeného budovství, hm? což hlásá náš traktát, který jsme se, se učili večer. Hm? Bytosti, budha a mysl tvoří jeden celek. Jestliže netvoří, nejedná se o eh, nedualistický přístup k meditaci. Hm? To je důležité pochopit. No a to je vysvětleno v našem textu, na základě jedné mysli. Ta jedna mysl se nedá rozbít, protože je stále přítomna. No a my se nalaďujeme na tuto stálou mysl tím, že zjišťujeme, že to, co chytáme, jsou jen obrazy naší mysli a ty jsou spojené s naší minulou zkušeností, které my se chytáme. My se nechytáme stejně tak, jak najdeme v základním učení. My se nechytáme současného počitku. My se chytáme současného počitku na základě minulých počitků které prosicují naši mysl, a na základě těchto minulých počitků my pak se lepíme na sebe a lepíme na svět. No a teď praktikujeme meditaci na dech. Dech je to, co, jakož jsme se zmínili, Náš text jež jasně vysvětluje, co spojuje naše foremné bytí a neforemné bytí. Hm? Co spojuje naše foremné bytí a neforemné bytí. Dech. Dech se v buddhistickém učení nazývá kája samskána. Hm? Je to, co tvoří formu je dech. Čili my meditujeme na ána pána, na nádech a na výdech. My meditujeme též na kája samskára, což je synonym na formaci těla. Hm? Ta formace těla, to jsme my, to je náš dech. No a též meditujeme, nejdůležitější meditace v buddhismu je na formaci mysli. A formace mysli, to jsou naše počitky na základě našeho vnímání. To jsme též my. My formujeme tělo a formujeme mysl. A děláme to buď vědomně, pak začínáme chápat souvislosti, no nebo to děláme nevědomně no a pak v tom plaveme. A když v tom plaveme, no tak se nemůžeme divit, že trpíme. Čili důležitá meditace je dát uvědomění do, toho, do té formace, těla a do formace mysli. Proto v buddhismu nejdůležitější meditace, nejdůležitější pochopení, je pochopení formace těla a formace mysli. Pochopit, jak dýcháme, pochopit, jak cítíme. Když Pochopíme, jak dýcháme, naučíme se dýchat přirozeně. Když pochopíme, jak cítíme, naučíme se cítit přirozeně. No a pak mysl ztrácí překážky. Probuzená mysl ztrácí překážky. No a my si uvědomujeme tento proces. No ale základ k tomuto uvědomování je konsekventní praxe, saty, konsekventní praxe v dělé pozornosti. My jsme otupěli, protože naše praxe v dělé pozornosti nemá pevné základy. Až se staneme arahatni, no tak praxe, až se stanem budhy, praxe vělé pozornosti, nemá přerušení. Hm? No a pak uvědomění jsme my, my jsme uvědomění v Mahajánové tradici, jak už jsem se zmínil, uvědomění Čisté uvědomění není nic jiného než budha sám. V čistém uvědomění. Čisté uvědomění je anášrava. Hm? Je. Bez ášrava. Ašráva je příliv a odliv nečistot do mysli. Hm? Protože máme příliv nečistot a odliv nečistot do mysli, my se lepíme na mysl, lepíme se na objekty mysli. No a proto jsme ve stavu ducha. Doslova jsme zrození pod špatným nebem. No a teď my se snažíme to zjistit meditací na dech. Jak už jsem se zmínil, meditace na dech je ta meditace aspoň podle teravádový tradice, kterou prováděl Buddha pod stromem probuzení a před probuzením, po probuzení, pokračoval v meditaci na dech. No a tím jeho dělá pozornost a uvědomění, nemělo prerušení. No a jak už jsem se zmínil, v Mahajánové tradici, Buddha není nic jiného než čisté uvědomění ve kterém se nejen se neobjeví karma, ale neobjeví se ani vásána. Vásána znamená to prosicení vědomí minulými zvyky. To je rozdíl mezi obyčejným arahatem a plně probuzeným arahatem i minulé zvyky ve vědomí budhy, Nemají vliv. Čili Budha, jak tvrdí též sutra velké stopy. Slona má hatou Kdo vidí Budhu, vidí darmu, kdo vidí darmu, vidí Budhu, vidí jakou, jakého Budhu. To Komentáře nevysvětlují, v Mahajáně je to vysvětleno jako čisté vědomí. No a my meditujeme na to čisté vědomí, jestliže chceme získat nedualistický přístup k meditaci. To čisté vědomí není něco od nás odděleného, to čisté vědomí to je skutečné já. A to já není malé já, to já obsahuje vše. No, a meditace se stává tím pádem velice zajímavá, protože my meditujeme vlastně na to, co od samého počátku jsme, to je výhoda Zen. My, jsme od toho, co jsme, my jsme byli odcizení hm? špatnými zvyky. No a tím, že meditujeme, my ty špatné zvyky poznáváme. Hm? Aby jsme odstranili překážky, musíme je nejprve poznat. Jestliže je nepoznáme, jak je můžeme odstranit. No a naše malé já, to, jsou ty, to je ten zdroj hm? všech překážek. Proto my meditujeme na velké já. Velké já je buddha. Velké já je jedna mysl. Velké já je ta mysl, která prostě nepřijímá nečistoty. Ale ona nepřijímá nečistoty, ne, že se rozhodla neprijímat nečistoty, ale nepřijímá nečistoty tím, že vidí nečistoty a čistoty jednou myslí, která je stále vyrovnána, která jim odráží jako zrcadlo a na ničem neulpívá. To je ten plný měsíc, o kterém stále mluví Zenový mistry. Aby jsme viděli ten plný měsíc, potřebujeme prst, hm? A to jsou z hlediska praxe zenu, to jsou ty metody meditace, které používáme. Jestliže používáme dech, tak to je ten prst, aspoň z hlediska čínské tradice, nedolistické tradice. To je ten prst, který nás vede k tomu, skutečnému vědomí jedné mysli. No a teď my jsme naposled mluvili o šesti krocích hm? six steps to become the master of the anapana meditation. Šest, se nazývá v čínštině, šest překrásných bran. Šest překrásných vrat. Six wonderful doors. Six wonderful methods. Co znamená šest. překrásných metod, překrásných vrat. To znamená, že jsou překrásné, protože, jestliže je chápeme v nedualistickém smyslu, jestliže je chápeme ve své hloubce, každý z těchto, každá z těchto metod je protože přímo vede k probuzení, k prosi... co znamená probuzení, k poznání skutečné mysli. Each and every of these six methods, when we have mastered them step by step, leads to the realization. ať už je to počítání, sledování, rovnoměrné položení na mentální objekt, ať už je to pozorování, ať už je to odvracení se od všeho, co nám brání, v poznání, no a, ať už je to čistota. Jak je to možné? Na to studujeme právě traktát Vystání víry v Mahajanu. Všechno je možné, když si uvědomujeme iluzornost našeho myšlení, které na základě striktního rozdělení mezi subjektem a objektem, ignoruje skutečný stav věcí, který je souvislý v vznikání, který nedovoluje nějaké skutečné oddělení všeho, co existuje. Proto to, co existuje, jak jsme se učili, skutečně je neuchopitelné, nemyslitelné, Je pouze viditelné okem transcendentální moudrosti. A to je budovou oko. Proto v Nepálu, v Tibetu všude máte na stupách oči kolem. To je to oko, které všechno vidí. No A to je oko, skutečné oko bytosti, které není rozlišné no od oka budhu a od oka mysli. Jaké mysli? Jedné mysli. Hm? Ta jedna mysl se na nic nelepí my se lepíme, no a tak jsme v nepohodě. Protože jsme v nepohodě, potřebujeme prostředky, aby jsme se dostali do pohody. Ten je v nepohodě, bez prostředků, jak se dostat do pohody, se nikdy do pohody nedostane. No a podle Mahajánového učení, Buddha nemůže učit realitu, jak jsme se dozvěděli včera, ta je nemyslitelná, neuchopitelná. Buddha může učit prostředky, jak tu realitu pochopit. No a podle budistické tradice, obzvláště důležité, Tý postředek je meditace na dech a meditace na počítky. No a dech je též počitek, čili my spojujeme meditaci na dech s meditací na počítky. Když chápeme dech jako něco, co se nedá chytit, začínáme chápet počitky tež jako něco, co se nedá chytit. Když chápeme počitky jako něco, co se nedá chytit, chápeme tu samsárickou mysl. Co je samsárická mysl? To je mysl, která se věsí na počitky. My chápeme tež jako něco, ta mysl, která striktně rozlišuje mezi počitky a lepí se na příjemné počitky, surově odmítá nepříjemné počitky a je oblbená, když není ani příjemný, ani nepříjemný počítek. No to je samsáhlická mysl. No a ta mysl. Věří ve skutečnost našeho rozdělování. To je takto, takto. Nemůže být onako. Tohle chceme, tamto nechceme. To musí být takto. Nesmí být onako. To jsem já, to seš ty. To je muž, to je žena. No, A to, co se rozdělí, to se rozdělí jedině v konceptu, ne v realitě. V realitě, jestliže rozumíme buddhismu, souvislému vznikání, nic se nedá skutečně rozdělit. No a kde to můžeme realizovat jedině v mysli? No. Jestliže pochopíme mysl, pochopíme, že ty objekty, která rozdělující mysl vnímá, též nejsou skutečné. No a tím pádem jsme pochopili všechno. Buddhistické učení tvrdí, pokud jsme nepochopili všechno, nemůžeme odstranit utrpení. Hm? Není to možné. Jak můžeme pochopit všechno? Hm? Buď, že si to analyzujeme na základě nejáství, hm? což je dobrá metoda, hm? A nebo že vše analyzujeme na základě jedné veličiny, Na základě nejáztví se obracíme ven, na veličiny, na základě jedné mysli se obracíme ke všemu jako jedné realitě. Dá se rozdělit. No a to je skutečná realita. Nedá se rozdělit. A to je realita prázdnoty. Prázdnota se nedá rozdělit. krásnotu, režeme co? Bevejme nůž, rezeme, režeme prostor. Můžeme uspět, když režeme nůž, nožeme prostor. Nemůžeme No a tak prázdnota je niována, prázdnota je samsára a tu ta prázdnota, která obsahuje všechno, se nazývá takovost. O tom jsme mluvili. No a my meditujeme na takovost dechu, my meditujeme na takovost počitku, my meditujeme na takovost mysli, a my meditujeme na takovost objektu mysli. Nestálost patří pouze samsárické existenci. Takovost patří všemu, jak samsárické existenci, tak nirváně, tak. Mysli, taky všemu, co mysl vnímá. No a v tradici nedualistické meditace my tež můžeme používat dech, aby jsme to poznali. To je učení šesti překrásných pre metod. Six wonderful methods. Každá metoda je kontemplace na prázdnotu. Počítání je kontemplace prázdnoty. Sledování je kontemplace prázdnoty. Samády je koncentrace prázdnoty. Vypasana je koncentrace prázdnoty. Odvracení se od nečistoty je koncentrace a čistota je též koncentrace prázdnoty. No a zjišťujeme stále, stále, stále jasněji, že to, co nás brání k poznání prázdnoty, to, to není nic jiného než my sami, naše zvyky. No a my se odkláníme od špatných zvyků a odkláníme se od vlastních překážek. No a tak máme intuici jedné mysli. Hm? Intuice jedné mysli pak je světlo, které nás začne doprovázet. No a my se v tom světle relaxujeme. Hm? No a teď se vracíme k meditaci na dech. Nebudem toho povídat příliš moc. Tak meditace na dech má tedy šest bran a těchto šest bran my praktikujeme podle naší schopnosti. K té čistotě my se můžeme dostat vypasano. k té čistotě my se můžeme dostat šamato, ale v, v, intuit, v hluboké transcendentální intuici ta šamata a vypasana musí být pohromadě. Kdo je rozděluje? Z hlediska nedoristického pochopení my sami je rozděluje. Jestliže se mysl hýbe, je to vypasana, jestliže se mysl nehýbe, je to samata, Když se mysl hýbe. Měla by se hýbat v uvědomění, v uvědomění je koncentrace. Když se mysl nehýbe, měla by být uvědoměna, proč se nehýbe. No, v tom je tež hm? No A to je samády, které učí tento text, který probíháme večer. Tomu se říká samády jedné samskáry. Hm? Nejsou dvě samskáry, je jedna samskára, nejsou tři samskáry, čtyři, pět, šest, jedna samskára. Co znamená samskára? Samskára. My dáváme věci dohromady. A my dáváme věci dohromady v jedné mysli. To je samadhi jedné samská hm? Dáváme věci dohromady v jedné mysli. Protože dáváme mysl, věci dohromady v jedné mysli, začínáme chápat samády transcendentální moudrosti. To je zem. Ale aby jsme chápali tímto způsobem, my musíme první si projít těmi kroky, těmi vraty jedno, jedno po druhém, aby jsme je dali dohromady. A pak my si je přivlastňujeme jak šamatou, tak i vypašenou. Hm? Šamata posiluje vypasanou, vypasana, posiluje šamatu. Jestliže analyzujeme obraz v mysli hm? a podle učení yogačáry vše je vlastně obraz mysli, my neulpíváme na realitě, my ulpíváme na obrazech v našich myslích. Hm? Jestliže je neanalizujeme, necháme je jako jeden mentální obraz, A pak je to šamata, jestliže je analyzujeme, pak je to vypašana, jestli ale poznáme... Hm? objekt, který je nad jedním obrazem a nad rozdělením mezi jedním obrazem a v celku a na analytickém rozdělení obrazu na části. Poznali jsme... V realitu, která se nedá chytit. No tak máme tři objekty, to je přesně, co tvrdí náš text. Hm? Máme mysl, která se nehýbe, a máme mysl, která se hýbe. Hm? No a tu mysl, která se nehýbe a která se hýbe, tu můžeme získat též na základě analytické vypasany hm? tím, že jak tvrdí Vysudimaga, praktikujeme meditaci vran. Co je meditace vran. Velice zajímavá meditace. Vysudimaga vysvětluje, jak meditující se dostává k objektu, který je nad. Realitou duka. Hm? Vysudu Maga vysvětluje, drýle námorníci neměli kompas. Hm? Kompas je velký oběr, co udělali v Číně za sumský dynastie. No a Evo pak kvůli tomu objevu dobila svět. Je to tak? <laughs> no a díky kompasu námorníci nemuseli tak vášnivě studovat všechny hvězdy, souhvězdí a pohyb slunce a pohyb měsíce a hvězd. Co se stalo, když neměli kompás a nebe se jako včera, dneska je jasno, když se nebe zamračilo, bouře po bouři, nic není vidět. Co dělali námorníci? Vzali sebou na loď takzvané samuda káka, Morské vrány, které krmily během cesty. No a když nic nebylo vidět, tak pustili vranu. z klece. No a ta vrána se točila kolem stožáru. A když nic neviděla, tak dostala hlad a zase se vrátila na loď. No a taky dali, tak zase dali ji dali najíst, vzali ji do klece, pustili, dali se jinou vránu, která byla ještě měla sílu. No, ta taky se toulala, toulala, toulala, nic nenašla, no tak se vrátila zpátky, zase ji nakrmili. A třeba třetí vrána, hm, ta se toulala, toulala kolem lodi. No a najednou kra kra kra kra kra a letí tím směrem. Tak námořníci vědí, tam tím směrem musí být pevnina, tam najdou útočiště. Stejně tak meditující medituje na nestálost všech jevů, které si rozdělí pod vlastních Vlastnosti objektu, jako tvrdost země, pohyb větru a tak dále. No a co se stane, když si je rozdělí objekty, zkušenosti na vlastní jejich vlastnosti, pak může sledovat v přístupové samády, jejich vystání a zanikání v každém okamžiku. No a odvrátí se od procesu vystání a zanikání, pak už vidí jen zanikání. No a krá, krá, krá, krá, krá mysl objeví nový prostor. A ten nový prostor se nedá chytit, Ačkoliv tato zkušenost novýho prostoru je tak je velice krátká, změní celý život. No a teď my se zabýváme nedualistickou meditací od samého počátku. Ten prostor tam je. My... Od samého počátku nejsme od toho prostou oddělení. My sami jsme se od toho prostou oddělili. My jsme to. Buddha, bytosti a mysl se nedají od sebe oddělit. Je jeden celek. A to je nedualistická meditace. Jestliže je oddělíme, kdo je odděluje? Jen ta malá mysl, A ta malá mysl, to je stále v procesu nestálosti, strasti nestálosti. A nejáztví nestálosti. No a jsme u nedualistického přístupu k meditaci. Teď to aplikujeme na dech. Když dýcháme, učíme se nejprve těchto šest kroků. When we breathing, we first learn this six steps and we try to penetrate them but we try to penetrate them with one mind pocitany counting V čínské tradici, tradici Tientae, máme počítání jakožto učení se počítat a počítání jakožto realizace. Počítání jakožto realizace je spontánní aplikace vdělé pozornosti na proces nádechu a výdechu. V našem případě na proces nádechu, antara kumbaka, to je v čínský čínské tradici se to nazývá, mezidech, po nádechu, výdechu a mezidech po výdechu. Proč mezidech? Protože tělo nikdy nepristává dýchat. Jestliže tělo přestane dýchat, jsme mrtví. ale to dýchání se stává jemnějším a jemnějším, až nakonec je nepostřehnutelné prakticky. Aspoň nepostřednutelné tam, kam hrubý dech do těla přichází, Na nose, na ústech, nic. No a to je postupný proces, který my realizujeme v různými stupni prohloubení, které v té revádové tradici obzvláště, ale tato tradice je velice dobře fundovaná, my jasně, jasně analyzujeme každou změnu, v počitcích, které jsou kritickým faktorem v pochopení mysli. Bez počítku my mysl nechápeme. Mysl bez samády, počítek mysli bez samády je jiný, počítek mysli v přístupovém samádě je jiný, počítek mysli První dián je jiný početek mysli, druhé dián je jiný, třetí diane je jiný, ve čtvrtý diáně počítek mysli nedovoluje jakékoliv chňápání. No a tento stav v yogatárové tradici která oceňuje oproti jiným mahajánovým systémům, tento tradiční systém šamaty na základě dján. Tento stav se jmenuje Nirována Sádriša. Jestliže chceme pochopit Nirovánu, nejlepší samsárický stav je čtvrtá djána. Proč? protože není místo na lapání po počitku. To je důležitá zkušenost. A ta stojí za to i získat a přisvojit si ve čtvrté diáně není místo pro lapání po počitku. A to je skutečně neutrální počítek. My můžeme mít neutrální počítek tím, že neulpíváme na příjemném, neodvracíme se od nepříjemného, ale to nebude bez tendence, aby jsme to příjemné stále lapali a to nepříjemné nelapali. Ale ve čtvrté děláně tato tendence mizí. A to není nirvána, protože stále ještě mysl vysí na objektu. Ale je to podobné nirváně, protože není počítek, na který mysl, který mysl chňápe. No a tak Meditující se může plně relaxovat. Hm? Čili v yogačárové tradici skutečná Diana je čtvrtá Diana, to je ty první, druhá, třetí Diana, je pouze hmm, příprava k Diáně. Skutečná Diana je v buddhistické tradici, v základním buddhismu, je nejlepší stav k hluboké praxi vypasání. No a podle tradice Buddha umírá. Buddha prochází všemi diánami a umírá v té diáně, protože čtvrtá diana nedovoluje jakékoliv chňapání, po a po objektech. No a to je skutečný stav jedné mysli. A ta jedna mysl je tam, kde mysl vyvstává že tam, kam mysl odchází. Hm? Mysl vystává a odchází na jednom místě. A to místo je mezera. Hm? A to mezera je prázdnota, náš text vypráví. Hm? A to je tež mezera a prázdnota mezi každým dechem. Hm? Aby něco vyvstalo, musí být prázdný prostor. V terevádové tradici si je čteme komentáře, velká diskuze, jestli vše vyvstává v mysli a má být vyvstání, utpáda, potom stity, vstání. No a potom niroda hm? přestání. To, vyvstane, co vyvstane, musí přestat. Ale předtím, než přestane, jestli ty, ty jestli ta vstání. Jako když vyhodíme, hm? Ananda týka říká, když vyhodíme, Lady Sajano o tom píše, hm? vysvětlím komentáři k. Abhidamata Sanghaha. Když jsem byl v Indii, tak jsem se musel učit na vzpomnět. Když vyhodíme kámen do vzduchu, než spadne, tak musí někde stát, jinak nemůže spadnout. Je to tak? No a tvrdí jogini, že vlastně ten moment stání skoro neexistuje, takže a zase jiní yogíni tvrdí, že musí existovat, aby ten proces zániku byl. Na každý pád ten vznik a zánik předpokládá právě ten prázdný prostor. Vše musí vyvstat, vystává a zaniká v tom prázdném prostoru. No a ten prázdný prostor je takovost. Protože to, co vystane a to, co zaniká v učení Abidami, i kterým byli učitelé Nedualistické meditace, velice, velice obeznámení, vše vystává a zaniká na stejné místě, ne na jiném místě. A to třeba vidět na dechu, to je spontánní, čemu se říká. Spontánní vyvstání a zanikání dechu na stejném místě. A to nejlépe je vidět právě na tom jemném dechu, to není tak jasné, na tom hrubém dechu. Soustřeďte se na ten jemný dech, koordinujte s pulzem, Vystává, zaniká na stejném místě nebo na jiném místě. Hm? Ale aby vyvstal a přestal, potřebuje prázdný prostor, bez prázdného prostoru. Nemůže nic vyvstat a nemůže nic přestat. Hm? No, jestliže trochu cítíme ten prázdný prostor, můžeme se plně relaxovat. Hmm. No a dostáváme se do toho, že i počítání může být miaumen, může být metoda probuzení. Ale za předpokladu, že jsme praktikovali proces Sledování, odkládání, pozorování, odvracení se od nečistot a čistot. Vše probíhá v jedné formaci. Samadhy jedné formace. A meditace na dech se stává neskutečně zajímavá. No ale první se musíme procvičit. Ibung macht den Meister. <laughs> Cvičení dělá mistr, Aby jsme se dobře procvičili, musíme dobře, dobře vnímat Proces sledování, proces pokládání na objekt, proces pozorování, proces odvracení se od nečistoty a čistotu. Každý z těchto procesů v čínské tradici má učení, stádium učení a stádium realizace. Stádium realizace počítání je, že spontánně zůstáváme u objektu. Právě proto počítání, jak vidíte v tomto textu, je velice složité. No ale jestliže jsme bytosti tupé, jako většina z nás je, včetně mě, tak to stojí za to. Výdech, nádech, jedna, zde výdech, mezi 1, jedna, výdech, nádech, dvě, anebo výdech, nádech, jedna, s, s mezi a tak do desíti zase výdech, nádech, Výdech, nádech, dvakrát jedna. Výdech, nádech, třikrát jedna. Výdech, nádech, čtyřikrát jedna. Výdech, nádech, pětkrát 1, Výdech, nádech, šestkrát jedna. Od jedničky do desíti. A zase zpátky z desítky do jedničky. Hm? Jestliže v celém tomto procesu Nestratíme bělost vůči dechu, jsme mistři v počítání, říká text. <laughs> Zkuste, jestli jste mistři v počítání. Během této disciplíny se stává proces sledování, proces pokládání, proces pozorování i proces odvracení se od nečistot čistota může se vyjevit společně. Všecko opravdové trvá. To, co není opravdové, to se naučíme hned. Hm? No a tak v každém stádiu učení z meditace na dech my postupem času můžeme vidět právě tu jednu mysl, což je která je od nás neoddělitelná a která se nemůže zašpinět. A v té mysli my bytosti, všichni budhové, a mysl tvoří jeden celek. O, to, bo. Pro dnesek stačí. A teď začínají intervju a Tomáš bude víc další meditaci,